قرآن مخترم عارض ان کو دا شیخ القرآن محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جو پسن انیس سو تریسی کشوی د دا, دا دی دا ملای دو پتا یا ساتی سنت کے سر ایند مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمد تازان اس دی مینچوک جنگیرار اور صوابی پروپریٹر انوار شیر توہید موبایل نمبر 03015710124 نو تور ذو تعلقو ساتي باز د دې پور کې ز بازن دوستان دي اسو کېوا وخت دئیتا تاسو نه اغای سره د سړي ساتلا دانګې دي پیړانو سره قذرا تر سره نو دې دې نشو الله توفیق نور کې ظالم نه تزالېنې خوایب دربان دي د دې په مینا محبت ته خوایې هدايت دربانې باندې ویني اغل چزو کې مراد څه دې شعر ته منډه وې دې کې دایکي منډه وې دې په دې کې کار وو افني دانوې جدا به رچی دې درگاه کې سرګنه کیز واستاب مریدې ما ویني اغل چزو کې مراد څه شرک دې جلتی ہوئی کئی پر دیکھے محرس سرور ہو جو لئے امامہ کی تفصیل کرو بکر رکھے داری اندائی کئی اوز سرور دے یا جاہلان دی یا حق والتن دے معلوم یا ارتباس تا حق والتباطل پر آخلے نویلی اخلق راج جنوکی محرس لئے مندووئی دیکھے ہو آج یری گوچو برسی رکم انتے مصیبات تا کد پھر پانجین احزم نو محرس با عذاب راشید دارنګه کزموړي پرېدم نو تقریفي وښم زر الله خرابڑی په ال بیسره توید فتح راه توحید غالب کی زه پیرانو اثر وختم کی ادا ده الله شان ده استار رحمتون زارشم یا کیسرمو کی خپل طرف نه چوغ نه را بیمان ته ته هم نو شپای دی په پا شپانی چپټی په خپل ځانو کې پیمان د وګړو کې دا پټو چې دا حضرت دا پیر له امام مرشد دی نو که دا وي چې وجني دا پیمان اوا یا کسان چې مان ورته دا کسان دي چې قسم ری په خپل پای په سمونه چې منتظر یو مؤمنان وای دې کوم ډول چې جواب یې نظم لګاټا اځې به مالو کوم قسم کړې واځي کړې وې مونږ سره له سره سنت چې دا به ته وي د سنت پابندين اوبيارا فیزیشر سنت اوس ته واي هغه سان چې موینان دي دا قسم لري په هغه قسم مونږ ته سره یو نزدې مونږ سره نشو وقفت کرام کی دایمن سره نو او ای سره چې لارو برباد شو ځای مرنا څه تا ونيان اوس مؤمنانو تاسو سلی ایمانوالو د دین فلنا یعنی لار را کیږي شر لار بېمانه شر لار بې نتیشن ایمانوالو تاسو جو او تاسو نه د دي دین فلنا نمغه بگی زله چرابه دی الله یو قوم چمینبا کئی اللہ دی سرا امینبا کئی دی اللہ سرا قلائب ادازی قوم راولی یحبو هم چی قلائب ادازی قوم سرمینبا کئی امینبا کئی جا قوم د اللہ سرا کتی زرد نخلائب نور راولی دانگی بلا معنی فصوفیت اللہ فی را بڑی اللہ و قوم چمینبا کئی جا قوم هم د مومنانو سرا وَيُحِبُّونَ اَمِيرَ الْبَيْتِ مُؤْمِنًا يَقُومُ صَلَاةَ نَقُومُ بِالصَّلَاةِ خُوَایہ بہ بلیا قوم راوی سمِ خلک اس دن کو نشیل را شو خواد قُرُونہ نے کان راو سیدن ا د ہترا پنہ راو سیدن قران ذکر کڈے دا هغه وړاندې تواي کېږي چې آتي باندې زه غوږ درنه ځمدار نه سم سره نامه درو شروع کړم ما درو شروع کړ پدې پدې مرداي پمړنه یا څه کومرشه زموږه یو کال دې ملک مليان یو پیر جمع ک او دمه تو کای ځلا سالبان اورتل نه پېره را یو وو هغه مليان ته یو را کوې دا په یو پدې لار کې کې او کرایې ورلوه هیڅ ورکوې هیڅ ارش کوي هغه په دې نلارې په خونه ښه برابر ده ما دا چاوي کېولال کوته اور کوي مې پروا نه شي دا پلاي کارته ما ګوره ته پلاي چې کوي سر څراو تهو سوابه کې په څړ کلاو درڅ سته دي چې سر کړو خلاص شي ا جره اتل نو سره ما چا په لای سره یو لکه نه بلل ما له سفر نه واقعو مې ور وږي به ډېر کومه پرابلمې دي دا چې ډېره واقعیت ما لیوي په پرسر و چې دا الله دی کتاب بنځه شکړه دې اچھا سټونر را ګرو چې هرګې کړي الله را خلاص کړي الله وايي پروامو کو کذای نکې نو راي بدل کوم راولي وصوفات الله ربو الله یو قوم چې مينو کوي دا قوم هم دې مؤمنانو سرا امينه به کوي مؤمنانو دې قوم سرا نوبا خدای راولی دایی تیار نو خدای دو گرون را خلاس کرو آمین ایده دوڑای نیشتے بستره نیشتے آرام نیشتے پدیگی مورتای ریخشا برموطب گورا ادره گا لیکن مین ایده دا اللہ دی کتاب سرنوزی عزلتن علمومینین حتابداری بایت موحدین تا اسق بایت کافرانون کالا چطا خطرایشی نوری را جدان بای لیکن چو اپاس لارشی نوری نکی پومش ری اوه کپارای که دارو بس کم تقریری کو ماتا چایی دیر سخوی بمیسی وی بگونه تقریق دیر چه شنزیران اومنی جا مصالا گنه نور مانا ایلی نکیجی نور زر نشم کاته کپارای که دارو بس کم حالی اوه کندر که دارو مع اولي و لذا ترکما و زي دلگان تا گور اعذتن اهل الكافرين سختی پکاثران باندې دوجي د کوهر داغينه مو شکی با د حکم کي امومنانو تا اجزاني روز ديمان راغنه دې براجي نو مونسر بجنګي اوبن استهري خبر تو کې نه كتهري اعذتن اهل الكافرين اسق بي پکاثران نو باندھے ها ان دا ملامتیا دا ملامت مطمئن کے نام کہ کل محبت اللہ راہی لائے خافون لومتن لائم جامی پہ دے مستقل باب بکرے فنفات اللہ مردان د حق ہمیشہ میدان کی دي الله اللائے خافون لومتن لائم مردان دا حق دا ملامتیاں ان کی دا ملامتیاں انہیں وای دا ملامتیاں رہی انساں دا میرا بانی دا الله دا دنیا کے خواه دا دیر میرا بانی دا چه دا چاہتا غیرتور کی کتاب و قرآن و صلت چه مومن تا عاشز او کافر مقابلہ کی دیر سخت دا دا خواه دوئی میرا بانی دا اور کئی آچا تا چردائی چی اللہ فر آخر موالا لے عرصو کرتا نو خلد دی پیدو یقینا دوستا سو اللہ و پیغمبر دیر او را کسانه مومنان دي مومنان ها او کسانه چې پابندي دمو او قیمال اذه دی, دی الله تعالی دا چا غي کې داسې فات دي اسو چې واو تا نه پیرامبرته مومنان تا زده الله دا او د الله بهزور دا د قرای دلارات ادا نه دله زور دی دتایف هر خستو صندوق لا نذیر چا دې کې ګړي خانه اغه جوړ ک او د عربو بلکې د دنیا مشهور شای زکی د محدثین قول ده ک هر سرور دروازه ایوسری چوهه په یو سرهور نه ځه نه دا بغیر د عام رب نه حاصل شوه شي کولای نه دا غو زکات صورت دورای اغه د تای سنډو کې راواه ستایلو اغه هغه کې مختلف خانه ها دوود نه ډیسپکو افای کې مختلف ځای کې کې پدې اوخ دروانته لکه په تن پان 4 5 به ستینه بوي کې د هيجت نه پغو کال مخ کې مخ کې چې صاحب شو نو هغه حبشتا په دریاپ کور شو آپسی تجربه یا پور ابن ابي طالب رضی الله تعالی او دغه سردار نو دای अरबې دِن چکه چره مونږه دای پېرو اسنه چې آلته فوک یار کې کیا سری مسلمانان کې پوم همګل کی نو امر مل راسه او ته په ور کې اسماهل اور کړه نجاشي دا, دا غلا اور کړه او اجازه شریران مسلمان لا غل دي سٹامن بلتاړ ران کې پکار دي چې د ملک نو شه نو قدمه کېو شړن نو ظلم کې بین نه پیږي توفالان را نجاشي دبال کې کی امر کیناس بادشاہ اوې حضور پر نور ستامل چې زموږ د ملک او شو شریفان راغلي دي او د مملکه شر کړي او شر طشنور زمده عیسیٰ عليه سلام ته بدنسبت کړي امام ابن عاصوي لمسمنفینو په حالت عیسیٰ ته بدنسبت کړي خصوصو مې اولیا بدنسبت کړي د جې چې زمامل کړي و یاو جرنل ته وي جرنل پاس طاتلکه سرهولې غو فوجي پيش کړه ځاړي سپای روان شو حضرت جعفر مور دین لکي په پیسو مزدوري کوله چې سړي د خټو یو نو سونه شه دل او باندې مګل لاسه د خټو زندم هغه فوجي مالک ته وې دا سره بادشاه تالب کړی هغه کوګري مالک او جعفر ته وې مزدوري بیاو په ځدر کوم خضر دز سره حسنه که ماور سر طلب کی فور انزا و رست بنا گولی زلاسی ده خطو گنده دی جامیش دیدی دیودای تای راوسته دید سپایی دن نشد پس سپایی رو بو چه داوی که ماگه مجرم راوسته دید نو کین هست جوارو که بادشاہ تا پوزی جواب بوکم بادشاہ مجرس شو رو سواف چه تیر شم آوازو نشم اوازو نشم نو حضرت جاقر لیوڑای که علا اینا حزباللہ احمل حاضرون کلچ جاکر چغوالا نو بادشاہ دے بطنہ تک نکت اپنیوڑا او وزارا او زماچو نو کرتو دلانیشو یوشمن را لے دکا در اچت آغاز دی چانو و کان اندہ سوطن حجیسی را دی اچت آغاز دی سات چی تیز سکنو بادشاہ سار پور تکو وی داست دی سپایی پاس دی چو حضور داغ مجرم مارا رستے بادشاہ تا حاضر شا جعفر مجلس ناس دے خوج دے خلق دے امرا ابن رعا سوی بورا ستا تے تازیم انکا سپائیر آرے سر والے کا تکی یسا کہ ایسا بادشاہ سلام سیجد رکھو دے ایسا داکار کی بادشاہ ور تا زمان تازیم دے لے انکا ایسا تازیم ستا ہوکا ایسا سرکت انکا سیجد رکھو دے انکا جعفر دا تند ایک کانو بوٹو تا کتشو تقو لا انسانی دا تند ایک کانو بوٹو تا کتشو یو پیغمبر اللہ راولی گا او اغمیتا دا مسر و خیلہ لا تسجدو د شمس ولا لکمار خیال کوئی یاد کوئی کئی چا بیدا اللہ نے برچا تسجدو نکم یاد سا تا تند ایتا تن کتکی دا خالب تند ایتا تن کتکی امر امراسی گورا بیده چیز روکا ایسا تم بدوائی ویتو دیشا علیہ السلام بارکی سوائی ویتو اس قرآن صورت مریم نادل شو اوغی کی دیشا علیہ السلام تفصیل منتشوئے رئے اللہ کر رئے نوکو تقواری زبا غوام ویووائی اکستا آوازو وکانا اندہ سوطن کچت آوازو وزکو روٹ الكتاب مریم قرآن کی دی مریم حال ذکر کر صورت مریم شروع گو چکل عزیز آئی ترارے اِنَّ اللَّهَا رَبِّي وَرَبُّكُمْ بَعْبُدُوهُ آدَى سُرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بادشاہ دور او جنل چه لامنه طولنون درشو پجوڑا او ساری پورتاکو امرم نعاس تایو پفیده فورن واقع دا او قسم پاغذات چه اسائی پیدا کرده دیو دور فرقی مونکو اسائی چه کم مرتبه آر اگه مرتبه بیان کرده ٹیک دیو انگلتی کوئی منګل ته اله لیدی موږ ته پروساله سویلیدی موږ ول کړلیدی انجیل کې جدي اساره السلام کما درجه الله بیان کړل نو دې څنګه بلاشانت بیان کړه تاته په غوړه دور फरक کینې ده کوي او جا چرته زمو محمد کې تا زالي تا د بیسوسې شي ده اوه مل ماسه هغه توفیهه پاسکي الا ان حزب الله او دارنګې جنگیر دل barke مجلص سجداونه کړه یو له سر کتن کړه پیدا څنګه به دا حالت زمیندنه کړي دا وو بندای دا ته به وکړ تکو اقباراستو د مغ پروانو نه کړي داینی دی چې د ماجون ستمه دي د حق کړي مې وړلا دی او جنداګینونو سروسه تاسو دې دند ست نامی فرخینو شیروانه باذل گرچه بس یو زشت کینو شیروانه مان وافیر لا شراکي سفرذن زې برخ خاکا شنا با قرد و قدر اصطفان امان اگر بودا پھر قرم ارشده نام نشانه نیدی پاتی چوئی لیکن در حق پرست نمتازه ده مطلب دا درم ام احسا شورو پا دیو چه زینب بیلتون او کئی او پا اللہ اعتماد او کئی خدای بانور خلق پیدا کی اصطا مرگری بشی یا ایو اللذین آمنون بیاوز ایمان والوں منی سایه کسان چوینه ودي پروکا بس هلو حرمت مصلنه بیا نی انور مسال کئ دا هم کو ندی چورگیشوی کتاب په خونه ا دل دوستان او یری کی دلانا ولې دینه یره مومنان ا کلا چیاالو کئ مستا منی دی مزره ټوکا مذکر کئ دین کار کلا چته دین کار بیان کئ ټوکا جوړ او ګورو جوی تا دې ځای ته کومې بيلې شي بلې کوي کله چې ته دې دینه واسکه نن ټوکی کوي وني ټوکا عباس دغه وجنا شې کون دې پويږي اوم باه کتاب انه کتاب ځکه علي کتابه نزان درته کې دستي نکې اته مې صاد دې زنه اپ دې کې پلیټه د کتابه ني وا پلیټه پلیټه وا اي کتابه له بچنی مننا مگر دا خبره چې مونږې ما نهړ په الله مونږه نوڅه نو سانس شي مونږه ما چې نو غارو مونږ منبرینه کتابت نو غارو او مونږ دا ویو چې الله رحمت کړي رقي رقیب ونه رپټ لیکواي ہے جا جا کې تانه میں کې اکبر خیال کرتا ہے خلاص کو اس زمانے میں دشمنان رپو پدی نکل رہے چې اکبر یو الله هيا دی دارنګې او کتابو کټامو بل نقصان شته حل تنقمو نقصان شته کې تاسو مونږ پیسې شوې بل څه نقصان ده اخر صفاره کلاري ومان تقومو منه الا یؤمنو باللہ العزیز الحمیید دې کافرو بدنو گنری کمومنانو کے بلشے اللہ مگر داؤ بل نقصان کو آگئی کنو اجزانو کے کیا آگئی اور تا غردون ازول میرے کو وما نکمو منہوم اللہ ایومینو بللہ الحدید الحمید بل نقصان کو پکنو مگر داؤ آیتا تم سورت برویج وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا اَيُمِنُوا بِاللَّهِ الْعَدِيذِ الْحَمِيدِ دا گئی نقصان سوئے چاگر کھانتا کہ کلستے اور بے کبل کرے نقصان بتا گئی پلسنوں إِلَّا اَيُمِنُوا بِاللَّهِ الْعَدِيذِ الْحَمِيدِ مگر دا نقصانوں چاگئی پا اللہ ایمان داودر دا گئی حق پرست ان ذا فرعون دلبار کی تحقیق ہے اتتلو رجلن اي يقول ربي الله وقال رجل من من آل فرعون يكتبوا ايمانه اغمومنه کی ایمان کی طاقت آتے ہے اتتلو رجلن اي يقول ربي الله تا سے اسرے وج نہیں نپدی سری کی سچرم دے پدې جرمي وژني اني شابه دل پراسته اې چې کتلې د حق پراستو کې نو دا وې چې د یوې وېvarphi یادي د یوې د الله ذکر کوي هغه حق پراسته قرآن په دلبار کې چې تحقیق کوي وې د موسی سجرو نوي چې دی وېږي ترانې زای پدای الله بیان د حق سره کوي دا غي جرم نور شنو امامتینه وخت نور غور جرمې زاو یو الله کا او تاسه نو په دې جرم هغه تبا کون او په دې جرمې هغه وشتل دغه حق پروسه جرم دی یا ال کتاب اے کتاب اوو بدګریم کې نعمت عذاب کوي نعمت بد کوي مونږې څه بد کاشته مگر دا لکه مونږ ایمان ورته الله نو وای بغیر دا اللہ نا برمزدگار نیشتے نو تا زمین سجرم بے آج چن ازدشو دے منتا اپ خوان ازدشو دے اوکسر تاسو ما تونکی دی دی کل کتاب وای اپ واکم تاثلو پا بدتر د دینا پا کې پنیز دا اللہ تاسو بد پا بد منگیو زه تاسو پا آباد و خلق پاکم اپ بد خلق در توخن اپ واکم تاسو په بدتر د دینا دا تنگ سنک تاسم تا بدوائی دینا بدر تخیم پاجر کے پریدہ اللہ آزوک دے چلانا تو رجل اللہ پاہو باندے اگر دوری دینا شادوگانو کنزیران اطابدارد سرکشینو عبدت تاغوت مشرکان د سرکشو اولاک اشرم مکانان دا کسان چا عبادت تغیر اللہ کئی دا کسان چا خیر پلانت کری بدتر درجي ګومراځي سېلاره موږ نیو ګومرا ګومرا او عاشق دي بتر او عاشق دي بیا غي د خپل حرام حلال کړی او د ځان نه تحریمت عبادت وکړی داري تاسو ټول هم بتر چې خپلې پلانته لري لاله خوې پاوه جاولې لاله ان الله وال له وال محلل له لاله رسول الله صلی الله علیه وسلم زوراتو قبول خپلې پلانته لري موږ نیو لاله چا دار دی بطر پدر جی کے گمراہ دی دی سید آرے دا بطر دا گمراہان تاکتا نو آئی منگی مان آرے احال دا راگری دی جائی سرد کفر نا زرکی کفر دی زائر دانتی مانو آئی اچھے زرکی کفر ہوتے اجائی راوٹی دی پدی کفر سرد کور دکور نا این کفر آرے دی دلتی کفر آرے دی اللہ پوہ پاکش بندی چی اوینه دې درندینا چې جلتی کئ په چر کې اعتقاری کې ولف دوان په بدات کې ایسم شرک اعتقاریه کفری چر ته چې شر غور سي میلا دي نمن دی وحي ویني دې جلتی کئ په کولو دې شر په کولو دې بدات او دوان او پهړو دې حرام لرا او ګندې روان دي یا له سمې خوې نن یاد غره بد دای چې دای کوي ولې منه نکو دای راضا له او پیرانو دا وینای دی چې کلمه شيکیاونه او قول زیا نه ام چې نه در نه یاد کړي بد دای چې یو کړ ولې منه کې او په عمل کې دی عمل کول ته وي سونه جوړول ته وي نورنګا یا چې ختم کو په عمل زه کارای کې د انځاوو ادویم آیت دو علماء دو پیرانو کارو نواغر ختم که پسند آرسا سیده دا مدارک مشہور حنفی امام دے لان دلی کی لبین سامان کانویس نامون حاظا زمن الولمائی والاول الام دا دو علماء زمن دے دا مدیان زمن دے چی مدیان اتاس ہو دے نو جول کری دی اولنبیت دا آمد زمن دے دے ها دا اغا علماء زنده او هرنبیت زم دا عوامو هما داوی چه عمل دا غیو جورت قید دین ذکر دا پیس نمو ختم کر وا یهود دا دا اللہ ترلشیدی کسو ملین وی ناچاری می زنو نو خای مې رمضان نه درا کړي نو پناچه زال لمدا کا سبا تلري اوسه مړي ان دا وي زمونږ رجال مات فتو سم 85 ماي طالب سره صنعت دي نو مې موږ لا نو خټي بټو مونږ وسو ته زمیدار شړې دي دایي کوکه تجارت موکه داري يهودوم وا يهود لا لا سريشي دي او ترې شو لا سري نه دا اللہ تنیش امنہ ترلی شوئے اپلانت کیشو دی پاغشی تیوائی بلکے دا اللہ اللہ سنو دی فراہ سوکی مانا دیت خدرت کی نزلتے کی بے غلطی کی دو خدرتوں میں خوشتے رہنا یہ دو کلایا ہے دینا مونٹر دا مصوب فتنی انشفت بانی سکوئی گم دا خدا اللہ فراہ دی خرکنی سنگیئے چکوہ خئی خدای ماروز کئی مروب المعروفن فان الامر بالمعروف و النهي عن المنکر لا یفارقان ولا یفربجان دا الله دین بیان کئ دغلای دین بیانول کئ نه تنځ کیږي کی اونه دغلای دین بیانول کړي نو تنځ دا الله دین بیان کړي جریږي ما حدیث راځي دا ویې یهود وای دغلای لاس بندی میړه سره نیریږي چې نذر میهه ستاهر رات کړي دا دموږ غږیږي ولذيذن فائدہ اما ذلائق فائدہ کثیرن مفوری اول دے اتے بیانن وقران مفوری شانی ماناو درا اڈی ربکی قران ولذيذن مان ذی لے کہ میں رب کر اڈی ربکی بیان وقران پڑھیرے کے سرکشی او پهر کله چې تو قران بیان کې نو ډېر ته نه په غړینو لعان وګورم چې شنو دې زریات زغو خېږي دا د وټولې کار کوي او کله چې ته مساله بیان کې هदय به جوش شي راشي اغه خپل په به جوش وای او خپل ته غیان سر کې شي د الله په جوش راشي تا ته بیران بدوینه کې بیران چې کله وکني نو بیا بدنی شروع کی دا د لویځ دروازه دی دا انګې نولیان ال پتلېږي چه تا مسل رحل حرمت بیان که نتا تب او گوی ده بدا جوش ہوی چه تا داوائی چه مڑی پس ختم حرام ده دوڑای په حرام آدم اب اس کن که شامی وائی الاخذ و الموتی وما آسمان اندهی با غوصش ادام هنگت با حرام کرو دامنگ جا کن دا طالب و مراغل و مردبی جماعت که منیان ناسو ختمی کن ازما تعالې زما ناو او کار وکم نو زما دا کارو چې د یاره تر ورځې او ما نو کتاب نه کتاب نما تقسيم کړو څه کې و ما څه کتاب کتاب څه کې و ما تاریخ کو څه کې و موږ شروع کړو نما خپل اوقات تقسيم کړو نو په دې سلسله ما شاني کتاب کړو نو ځار نو سره مشاني شروع کوي 3م جلد ما کتابلو چې الاث ذوال موتيو ما سمانه من کړي کتابونه ځکه ماته دا, دا والدنه ما راغې یوځا ته نه هو اغږه مره اغږه واه بل کتابونه نه ما مدر کې شامی کې دی کړي چې الاخذ والمسيء ما اسمان داړ مننګا دی د دې جماعت زموږ یو تبر سره مړو مولیا نه غوړه ساتونه پیل شو چې ختمو جو پېټې ورکولې نو ما غې ته یې چې دا پوتا سو آرام راځه زموږ استادانو ته بیا ځنه ما قرآن اسي پرهویوې وبازونه ما صرف یې نو ما ته ټولوي چې اوسه قاریانې شي غیري دکه دا غا نه شنا مسله بچو کې ته قاریانې غیري کې نو هغه استادې محمد ویل چې دې بدایي چی دی یو بیرای کیږي ځکه چې ته خبره د کومې نه معنی شړېونکی دور تصور او صباحون کولی یادي نو ما یې څه به غیر کېږي تبان دین اوځي اباځه غیري مخو کنه مولیان پسی مو آیا نمار دو کتاب که ما دلید شامی که و شامی و خیلی نازم سرک و شامی و آنید مر آوستا صفا ماتا یاد و مانه دادا نازم کتاب دولی کتاب دشمن لی ورکو قل دی کتاب ورکو دشمن لگو آنید ورکو دیف مقاو آغازتو ماتا ی خزنی شو گیلی اجدان تو را پیزن اگه کتاب ببندید اما چر اصطاز ما چو قابلو اگوی های سبق نسو که دو پانه در کله نیشته <تصفح> یعنی کتاب در کله نیشته <تصفح> ناظیم مگه بند که خواهی ببا که ما در آقا خبری پیدا کرد در آقا زمانه نا زب پلا ماده اندریسی کن یوی سو زب کتابونو لگون که زب اندوستان کے مدرس هم اون زمان در قیده و مای استاد پیغور را کردی کتابونو مجمع کن در آقا زمانه ما کتابو خو در ملیانوی چپ بر سب ندیو او صالحانه د مسجد ګرځم شو دا مسله دیولې کوله مې شاملې کړې دي مونږه دی غواړي اکرل دي زو مې راځه راځه بناي اپ کول نو از دغه زرات دا د بونې کول زمونږه هغه دمانه کې دا جمعه کل کوله وځای مسجد کې پکې را ودي مامانه اتفاق نه راته یوهې زبامه کې کوم ځبلې زو کوم پښیمان اميال کوم ترتیب شو و امامان نمتفقیده اخیری فیصله دعو که که هر امام پا نمبر بمخیموسکی یو یو ذراقلی ما زماعی استاد ما و مارس را علی بیتی سویده ناقا پا صرفنه هم پریده اگا چه خود دولسته نو برحمتی که یا عرحم الراحیمین بل استاد و مارس را که و اگا قابلو اگا پی آواز غلط سویده یا عرحم الراحیمین و آیا امیان دود یا وای چې زمونږه ملابه غالي کیږي بلوي زمونږه ملابه غالي کیږي هغه په منبر ناشته ده کټانه ناشته ده نه هستین هغه ورته وای تا د قران نه خلاف وکړه قران کې فراي وای فلا او خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین فراي په تیسره ویلې ده اته په زړزره وایا او څل په چا کې ای کایته قران نه خلاف ایته پولیس زنا ته ماته وایه کنه مې زه لو کوان پولیس کې ما کور کې مارا وله دی ما یم وزو شه دغه دې دوم دا کوم استاد چې ارحمو ویلو دغه ټول جمعه نام وختم دا روانه ماته یو کتر ماته یې تا نه لاندې مې چې د پښتون نیمه راو چې حق بوي ظاهر بهر کایسه د قران خلاف په کوم ډول په دور نه شوې دي هم ماغ اگر نگو ماغ اگر می مستازه اگر استاز تو دیکھو حق خوب با دیویو کنه <تصفح> این اگر دیتا افده نپو اگر من ادا مذافر آده اگر دار لکس آد دا پس قیسه براه ویدو تالر عالم پس کتو کتونه نتا که خوب پا تواشی دا دار من ادا مذافر آده ادا من سوبه دار نتا دانوی چه دست دار دا حمار را امین بطی که یا پی داخل دار ماغ اگر یوم می بلغه مسنہی کی مولانا انم لکھی یہ خطاب آن اللہ ته فریاد کو اقراء وریکنی لکړی دے پرمروش مے لکړی دے او تخ سو کوئی اوسه ما تخ پریار مے کر په ما باندې شپاو پي سلطنت را باندې الله ته انصاف وکي هم صالح اسلام دعا کولا کی الله زړه رو خير نټوم صحیح کاله نور تا مسئلہ بیان کرا او ار رضی بدر رضی افتوی دی اللہ تا دا انصاف دی ونانا روم رو دی دنیا کی دار ازان تا پا انصاف ظالم دی و که مظلوم اگر دار ازان تا دار روئی دا دنیا دا انصاف فیصلی دا دا فیصلی دا اللہ دا, اللہ دا اللہ دیور جانا قرآن دا نکتور پسیل دکر گئی دی. چطپ روا مکو وَلَحَدِيدَنَّا عَدِير بَكِي قرآن جاد بکی قرآن کاربکی قرآن پڑے روکے سرکشی و کفر چکلت قرآن بیان کے زائد منع کارکور دے رول نو دیکی بلا کفر تو تقجاندار سے اشار پردیشی شاہتائی باوٹ رکھی گی اگر ذو لیمان پمیندے کے دشمنی ہوتا رکھوئی نیتا کور کیوں ہر والی چبل کی اور دو جنگ لرا نمڑائی اللہ ستا خلاف با اور بلائی اور مطلب دار چسوزا ہوئی ہے فَتَذَكَّرُوا ا کوشش کړئ دنیا کې د په اساس الله تعالی مرید مصدیین اګه چې کتاب والا ایمان داری او د الله تعالی ویریږي نندری بکوم دینه تنګستی شئیات وقالت اليهود يذ الله مغلودا صداي تاسو باندې زکه بنکې نيتی راوسته راجه تاسو د الله دین پټ کړئ اګه تاسو بیان کئ نندری بکوم دینه مصیبت فقر ذلات اغنبو کو جنتن انتا دنیا کی مت مصیبت لړکم غفره کار دے راضی چی تفسیر شروع کو نو پیسے ور سره نه کاغذ او چکه راضی جل ختم کر نو غفره مال داد چاو چې بادشاہ چی قرضه غسه الله برسلام دا یی غفره کتاب قانون دے چہ قرآن خو یې زای کرن دنیا بوله خسته کوي او اخر دا غفره دا رام باقی کې نه چی ومونږ دیدی رکھئی مال دولت والا دیر اور کئی مال داری دیر راولی دا اللہ و آدھر اکا دی کتاب والا امانی دا مسلا ازان وجی دا حرامو نرے بکون دیلی مسیبتونا ازان بکیو جنہ چنہ امتا اکا چلی دی قدری تورا آ کتاب چلیترہ ورگتشن در اپنا نوبو غری دا پاسنا آدھلان جن پاسنا بارانو آدھلان جنہ در خونے د پاسا نا حاکمان ازا لان دین شاگردان حاکمان ومور کئی موریدان وشاگردان ومور کئی طول وقت پر لان دے بانی سو قطع دا اللہ کتاب بودر لعکلوی لانی ویلرے ستالت وصالح لپارا ومیرے گا سریع لغن دے تکلیب مصیبت تیر کا چیزا لان دے بانی دے فائدی حاکمان ومدر کئیو لان دے باندر په سې دینه ټولې دمینه دی پد اواشي کوي ا ایسا په پلیته کې ختمه شو اوس نو مه ایسا تر دې ته تدیګ ور کوي او زه ورو کوي سستتا بیا ک سړي مصلح پیغمبر ورسو ا چې راولګل شي تا تا دربطانا اگر دی رسوله نو ادا دینه کته پورا دین کړه ودین رسوله مولا دې جلبیا نو نو پیغمبر ته وای ک بیان دی نو ک نو پره پیرمبری کورنک نو ملاکه جربیان د مسلې ون کی نو ملا یو ک ما خلق بمی مرکی جواب الله بچی تا له خلق و وای مې سادی الله توفیر نور کی کافر اتا اعلانو کا باطل ته باطل وایا ای کتابوالو نی پیستین دلته بشین دی تر هغه چودوی توراث ایا نساغا چودوی دی دا دا اے نئے پر نئے و ایدہ کوئی کتاب ته ورین دا موږ هیڅ چاته وای او امو مینان جاری نه کوي کتاب اون دې لې رکم ربکم جناز شتا ربنا نې تاسو مومینان چې جاری نه کوي قران سنت جاری کرے قران سنت الله سنت نه جاری کرے تاسو مومینان ني ا دې موږ مومینان ني وای شي کا ا ټول نور نوکری او مونږه نن او زیاد بکی بیا آیات ته ډېر بکی پډې روکه د کتاب اواز جنرال شه تاسو د الله کتاب سبا کی سرکشی او کوهر چترا بیانې موږ هم ندير کېږه په کاغرانو خدای بازا ورتي یقینا کسان چره مسله ومنل تهره ورمته بیان تهره ورمته اغه کسان چې اوګیانو په حق لارو اسابین او باکو داړو انا ساراو دا جانو چیمن اورو پاللا پر اخر عاملی او امریکاونه نشهره پدېو پدې غمځنی که مؤمنان خدا دا قران کتاب چلی نو غم هم پپینی دا یې یهود په پر زمانه کې صابین په پر زمانه کې طاقت هغه څه والا پدد بنی اسرائیل نه اډیګنیو دې تام بیا ودا پدې وا چارواله راشي پیغمبر پاوشی باندې چی ما تن وعدا غصت و پا اتبا دا پیغمبر و ما تن لو دا غصت و کتاب به بمانی اقلنا ملی اسراحیلا و هرسلنا ایرام رسولا و بینا ما هم ما بینکلو وعدم اتنی غصت و چدا با عمل گراو علی کل نمازان دا کلام شو ما رو آده اتراله دیتا پیغمبر پاک کامو چی خیال نک اونو غالی نزنه دیتا مخیعات دیرشو دا سی فریقن کذبو کلام که تکرار دی اما تاسو د بقایي کمه معنا کړو کذبوا فریقا کذبوا فریقا وتفتلون فریقا وتفتلون فریقان کله دا الله کتاب راوي او حق پرسته ډېر نه وک نو دوی ولې غل با دي حق پرسته قتل کړ با دي اول وی دروځي وی دروځنه بال نسبت دروولته باز ی حق پر سے قدم ک ا گومان کئ چن کام کان تامه فتنۃ غم وحاسبو اللہ تکونا فتنۃ ا گومان کئ کئ دئ چن بچی دئ عذاب دئ تا خلاف کو نو دئ گومان کئ فچراکم عمل دئ کو دا ودی عذاب نشی یقینا عذاب بشی اللہ تکونا مو ان د انلا تکون فتنه تن جنبشی دایره دادا فتنه كون پمانه د امتحان او زنده کلام شه اغمان کای داخله کنه وی په د امتحان یقینا امتحان به پی کله دا که په خله امتحان د ناراضي احساب ننه څیتر کو یقولو امننا همدا فتن غمان کای خلق چې دیو بغیر امتحان نه شي او بدل امتحان نه راجي یقیناً پدبن جهان راځي او حسبو الله تکونو کتنا تون اګمان کړي دي چنه به پدین تان وړاندې ته ان راوستو تانو نرانډشو اسم اکانو شو ورته اشاره اسلام يهود کې اشاره لري مذا拜 دی باندې بیا مهرباني وکړئ الله په دای محمد صلی الله علیه و علیه نو سم مانو سم نو بیا کانو شو راندہ کنوشو ڈیر دائینا اللہ لیتونکے دے پاشی باندے تی کئی دانہی رضیمت خال یو بیاند سب پیغمبروں کو بیا دا یو علماء کئی ادیر دان کن لن کی تاکہ کفر کا خلق ہو الله اللہ مسیح ابن مریم دے دا شرک نہ دے چی مدیدوی شرک نہ کرے خدای ورطاوئی نا دا شرک نہ دے کو کفر اور شرک کیونکہ دا دی حکم یو دے نکل کفر دگر کی کل شرک لفظ که کفر دکر که او پاکی ده که ورح شرک دکر که مشرکان دی و کاثران دی اویلیو مسیح ایابنی سایید مندکی اوکیده اللہ چرف زمان او ساسو دے او مسیح ویلیو شان دا دے اغاچاچی شرک کتا اللہ سارا نو شرکنو دا نو حرام دے پت جانت ازائززو دا انبائی مشرکان دا دی نو زائد رفنه چاگی شرکده موددیو اولی کداب شرکنو تاقیق و مرکا خلق ہوچے اللہ درہن درہو دے یو اللہ دے دویم مریم درہم عیسیٰ عورت دوست دے انیشت حاجت روان اسے حجت درکورو بید اللہ نای کیاو اکمالی نیشی دے جاگ خبرنا چوائی نو برسی کی کافرت دین آب درنات کو د فضائد آلی کتاب ذکر کر کئی یو خوی پر خدر دے دویم راندہ شو درہن کفر کئی الفاظ شرکوئی کوي توبانو کی اللہ اطاف اللہ پخنگواری اللہ پخنگو دے میرا بان نو مسیح ابن مریم منگردہ اللہ اصطاعت ترشیو دن امبیاء پخوا ما آغی مالی حو اموزد رشتینک امکیوہ دا اللہ کتاب لرا او دوالا چی خواڑب ایتام دا تاامیو نرادو صورت انام دا قیل دا چې سړے ته نو نوغه غړي کې بولسي نو چې دې چا غړي کې نو غيلاش دا معنا یعنی بولو والا الهالو ګرځېدل دا څنګه صاف دي خو چې څوک وځدار د خپل تامني کې هغه غړي کې بولو ګرځېدل هغه ګلو نشو کولای نه بلبايسه 5000 شي معنا نه دی دلته تامې دینو کې لراره بیا هغه خپل ګړي باندې قادر نه لیکه انه په بل وسه قادر شي لذت عام ذکر را دا تهجين للمشکین د مشکینو ذلت بیا نه کی مشک بېمانه دور ذلیل دي دا اغا بندگی کی, کی بول دی؟ آغا بندگی کای چراغ کې لیک بول دي اغا کی بندگی کای کی اغا د فل یدي صفایې نشي کوله په پرسته یاد یو الله کای دا لذت عام ذکر را او دا انګه صورتانام کې چې کل رد او تهجين کای د مشکینو اوپا غیرت کئی نلفذ اتعام رائی چیو اتا صدا آغا چاہا عبادت کوئی چی آغا دوڑا اتوی سورة انعام کے سال قل اغیر الله اتقضو علیان فاتر اسلام آتو ورد وہو يطعمو والعظام اللہ خراج کر کئی مخلوقات لگا اللہ لکو خراج بیشور کو لے مختاج نہ لے دالت اتعامیال تتحقیل لگا رہے چرا به کېدای تان ګور شو او دا راز ګېر باندې وا نه یې یا دا مشکو ګرځي پهونو کې الله کا ابو بکر غاریدا الله نا الله په کې میرا باندې نو مسیب ابن اورم مگرسته الله تیر شو دنا په بیا له سلام په قانون بیا دا مسله بین کړه هم ورزې شې وه و دا چې په اړه به تان وګورا سره کې بیان و بیاو بوڑا اکم دا واختل من دلال فرا بیان سوا دا بیمان اوڑی بیا زجر مشکتا واب بندگی کوئی پیدا لانا دعا چا چو واقدار ندی تاثر لگا ضرر دفع کورو ندنا خی ما کہتونو که واقدار ندی رقبل ذان عده ایتونو که واقدار ندی واق ستا سوا مطلب صلاو ندر ذان واقدار دی ندر ستا نوری دا گفن ندر کے ا پای ملباز بعض کہتل چاغه نقصان ہے اسی ما ته الله او دونکه دachtet و پاشي چونکی مسله هغه دی مذیو جنا د عباد و اجل ذکر کړي عورت مشکل ذکر کړي و کتابوالو دته موږ یې د نکنه مناسب سيتي در منسور کی لا تک تذيو معنا کړل دیغه اول داته خبرې جوړي د بندنه خ라이 جوړي حلال حراموی او حرام حلالوی زنده اما زهي په حالاته اقوم چې ګم راځي په خوا اګمراي کډېر اګمراي شوځي لاره دا دغه دا هغه چا بار کې لیکن تر چا نهي حرام او حلال دی نظر دا ګر لا خو زلوا زللو زلوا ان صحابې تزلوا زللو پدان کال مونږان زلو و زلو زلو انسوائی سبیل گمراو گمرای اکر اگمرا بئی مانا ادا شو گمراو گمرای اکر اگمرا بئی جسایل آرے یعنی تو زنر پر ایکی تیر شاہ انداز بازی کر کئی یوزا ذکر کی نامایت کی فضلو فلای سچو نصبیلہ ادوین زل ذکر کئی ازللتم عبادی والدسم آیات کے زلل سبیل زللتم عبادی زلل سبیل آلتن دالا فرز بیاباری ذکا غل سورتم پرعد شرک کئی او پرعد شرک کئی خیلی کئی یو ذکر کئی نعم آیات کے زلل والدسم کے ازللتم عبادی والدسم کے زلل اذیا ذکر کای ازلی نی ذکر ذلل ازلتم ابادی ذلل سبیل ازل ذلل نی انز ذکر اذیا ذکر کای ازل سبیل من ازل سبیلہ ازل سبیلہ سورۃ فرقان کی 20ویں من ابی سلو بلوم ازل سبیلہ ابے صحیح سورۃ کی بنوں ازل سبیلہ اس تے وہ زلہ ذلل ازلته مادی ذلل سبین ازل جنی ان من ازل ذسبیلا بل هم ازل ذسبیلا پردا کار لیکن رد شدت صاف دا لږه زلرز غاری دا زللو زللو دا زې مشران کې شان ټول او ګومراو ګومرا یټړی ګومرا وي انځمانه اما زې صلالاته قوم چې ګومراو پوغا ګومرا یټړل ګومرا دې زې لاري بلانڅ کې یو ځان چې غفر کړو د بنی اسرائیل نه وجه به داوود ادي شان یې مریام داوود لته نشو دا ادي فرمانی کړو اته هر نه کو چایچه با ردو که نداغه مقابلی تا فرمانی کرو او چایچه با ردو که ند بیمان مداغه مقابلی تا بودری دا داغه ارد دیشو رو که نو قرآه پاغی لعنتوی تاک پلانت کهشو کافران دبنی سایونا پا جبز داود عدیثات نماریم دیو جنایچه نا فرمانی کرو داد نتیره دا و لا یتناعاون المنکر فیلو منکر راولے ما چیت نظر راولے منکر د منکور نری دین چی چې بانی شه چاو خو نا معلوم ظاهره به نو خو ټوب ماشي راځم مطلب قانون دی نبای من خلق د کول د منکر لا یتناعاون المنکرین فلو اغه منکر چې خلق وبکو نو خلق وینه من کول خلق وبا شمی کول کاتون بے اور کول نظر نیاز بے کول لب ایسامان کانوی افعلون مدارک دیل لکی دے آیات لنگی وفی دلیل علا ان ترک النی یعنی المنکرین من الغضائم فیا حسرتن او المسلمین فی اراد ایمان ہو ف دے آیات کے دلیل دیکھ رد من کر دا دلوئی سجنون رد من کر دا ہم فَيَا حَسْرَتُنَا لَلْمُسْلِمِينَ مدارک وئی نو افسوس مسلمانو چه تاسولی دینم اقوارو تاسولی رد من کر نکوی او دو جنا قرآن چه عذاب را لیگی نو پر رد من کر چینده کرے تو نور رسولتون که عمر معروف و ترک عذاب نر لیگی کم قوم چه رد من کر نکوی نو پا غی عذاب را جی کانو لایتا ناهاون چرد دمون کر بینو کو بد دی آگا چی دی کون اوینی بیرد دی نا چی اوڑی کافرانو تا چرد دمون کر نکرینو اگر کافرانو سنن بد دی آگا چی مکی کو دی دی نا سنو دی دی آگا سشیر پدی نکول دمون کر درد برباد کرو خواه خوصبوکی اللہ پدی بانده اپ آزاب کے ویمیشا دارد دمون کی نی تیر دی تشامل معروف نی اسلام منتاز دے شیخ الاسلام لیکلی پر رد منکر بعض دنوں چاہے کہ رد منکرنو اسلام لفضائے دا فضیلت کو کرے چی رد منکر بکے حرام ہوتا وہ حرام ہوئے اکا چھل دے ایمان آرے پا اللہ پر ہم بار آگی تاعت نو بینیولے دے یہود نصار اولا علماء سولت دستا ہیں لیکن دیر دے اینا دی او با مومی السخ دخلقنا پو دشمنائی که مومنان تا یهود آتا سانتی مشرکان دی یهود مشرکان علماء اسو دین فروشانی دی جماعت اوخ کی فتره پر کئی داوان جمع ترمان دی والا تاوانی فتره چرکلی دی اتا دی جماعت نسوخ کی او با مومی السخ پو دشمنائی که مومنان تا یهود ناکار مولیان با امریکان ابو مينځ دي په دې کې دوسته کې مؤمنانو تک للذین امنوا اقربهم نزدیاء ده خلقونه قدوسای کې هغه خلقونه کې مؤمنان دي اجو سان چويو نصرایو نصرای تو کې جاهلان اميان اميان دوران کال ندي دا جوړونه کې بعضې د نصرانو طلب باز حق دي قصې سي بعضي رومو حق څه و روحبانا افری خودم که دی دنیا دی یهود دنیا نفری دی دنیا و نساراو که باید دنیا افری خودی با در یعنی آره که باید حرام ناخرم و دی اعراض نگیده حق اکل جواه دی دا جایلان دا اللہ جا کتاب آقا کتاب جو پرمبر کراو لگن نویلی دی دارا داری وی تفیز دا من الدم داری وی سر کنه دی دو یا دینه جونځې په اند حق حق په اند اوای رب ایمان دار موږه مولیکم سره د مؤحدینو شاهدین توحید بیانتي خلک درې څه متو علماء سوق موشکین دامن جاوران ورپسې او نمبر اوای دا اخرس دامیان تیزی مولا آج کی ایمان را رو پا اللہ آج راہی مونتا پورا بیان مونتا اللہ پورا بیانوکا مسئلہ بیان کلا او سموند چانمانو او میں اتو مونگا چیزن نکی رب دمونگا سردن ایتانو جذاب آلکی اللہ دیلہ پسپپ دائی چھوئے جنتونا روحان بھئی دلان داری والے ہمیشہ بھئی پھرے کے ادا جلاد موحید دینو آواز اتان چکو فریوکا ا ما ایتنه لريږي چې دا هران دي نظر دغیر غیر الله رحیمت له بعد مداري جنمیان نه یې سیرت او د دې لرنی یو سمهسا داسمهسا په دې لر سمهسا کې د صورت هغه مقصد وسره هغه ضرور مصلحت دي یعنی لکه صورت ختمه راځي چې تیرشه په دې لر سمهسا کې اوله رحیمت له بعد ذکر کړي ايمان مہراموی فضان پاکا چې الله رحم کوي الله کوي تاسو لاله حضرت یې موږ کوئی صدا قومه باندې کدی لنګا سولنګ ټکړنونو رزق دای مکه کو ز قدمه ته زمينې شرک څخه سر رسله ا سورته نساء اخر په دې ختم کړو دامه اعتراضه بابا باندې خلک یې راځي بابا اون د دفان یې را ا ادا شین درې او ول تهی ماتو له بعد حضرته مو کوئی جزان نہ حرام جوړي الله دوی دې دې کوم کی خپل د غښینا چې رضبر ک الله حلال پاک او یی دې د الله راتنه چې په رمونه یتونکو وي خړای علال کلیبی وونه اقار لا لال کلی ته یاده بابا باندي دا نه زلې لکه وشکانټ کم کوي نن یې الله تعالی په هر څه کې کوم لیکن نیسی تاغلا پایی منیت یقصو که قسمونو داولی را را د دا دی آیات سمنا سبتو مخک بابی ذکر که چی زان نه حرام مجودوی او کئی نو بیاوی پا غلطه قسم نیسی مطلب دا آیات داره کتا قسم کھولوی چې زبا داو ننوم نو قسم مات حاصل داره دا قسم کفارا ورکا او نه وو تا قسم خوای چې زبازه یاد کار نکوم نو خارو که قسم ده خوایي قسم مات کا حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمای بخاری کې ان چا چې قسم پیوخول اده تا پتو لګیدا چې دا کور ته خکار دی اما ته قسم خووللې نو دېلې قسم مات کی نور پسې دیمه جمع راځي سوه کې مشره توزه منبرایته نو داخت کار نده، ما تبسشو که تا قسم کوئی چې ممبر که گم، نو قسم مات کا ممبر که گم، نو قسم مات کا ممبر که گم، دا زکای قسم راولی ده، مچسل، دارنگی تا ام قسم راڑو، چه تحریمات که تا قضان یو شبن کری، چې ما تا نقصان او ضرر را رسی، او قسم بے قری، نو قسم مات کا، سفارا اور کا، او نه اپنین لقسمو تی نو خیر بے، نو کفاره قسم تام دې لسم کېنه نو تا درمیانا چورتوي کولو او تا کور کې څنګه روډه کوي شروع وقاله وروډه لسه سمارچا یا جاما درس کسو که آزادو غلام رسو کې مو میته وره نو لازم دې پرمنده روجې اول ما قسم مات کې بیا بدرېږي او دا کفاره دې قسم دا کلې قسم وپري وحفظو ایمانه او ساتي ځان له قسم مونونو واحافظ من الايمان قسمونه مخي او واحافظ منكم بلا معنا او ساتي قسمونه داږي فرار کوئی دانه چی قسم فرای کفاله نه او په قسمي واحافظ ازاتنه له قسمونو کوي کباویون کوئی دانه چی رکواي نو مخلي بیانی بیان الله تعالی آیاتونه هغه مغا شو روکي تائیمات وې بعد ذکر شو او ساهیمات الله ایمانوالو یقینن شراب جواري ادرغاونا او پالچول دا غللی کار شیطان وې څون هغه په دې ته دوی کې دي دا غللی شډیا دې ته ولني دیکهګي تائیمات له بعد نو چې تائیمات له بعد او ساهیمات الله انصاب اغذاینه کې جورشو چې دې ته باندې نظر نه یاړو درغاونا رضان بچیں دینا شعیبہ کامیاب خامخواہ شعیبہ کامیاب غوار شیطان چوگردائی پر مستازو کی تو طرف گنی پس کلو دو شراب ہو کے پر کلو دو جو آرائی وی ملکی امن نراجی ملکی امن سنگ رائیسی قرآن وی شراب بند کا بینکونہ بند کا نو ملکی بامن رائیسی قرآن وعددہ انتو شراب و جواری عزادے ملکی بامن رائیسی پولیس و فوج امن نیش راہست په حکومت وغاری کې فساد کی ډیری تاکي غاریه تا چور دی په مې صاحب کې د شنو اترب غني پسکلو شراب کې او کولو جوه راي اړي تاسو د الله دی کتاب واني صلات ادي دیننا ذکر دا محرمات کې کوی د قران لو پات شي نه یې تاسو مننه کوم کی بیان الله کوم نه کوي کنه همونه حکم د الله د پیغمبر او یېږي کو سای پوشی نو پیغمبر رسول جي شرغان ني شه پا خلقو شيما عمل کي ني گنا شيما تايي پا جي تي چفري کله چان سا تي نو حرمات نات وا عمل دادري دي دغه حلال خرا حرام ندان تا حلال خرا حرام ندان تا حلال خرا حرام ندان تا دا دو دو دو ذکر کریی زکاباک دا خیٹے دے پیپا ماہی جنگ دے پا خیٹای جنگ دے نو پیسا جنگ دے آگائیوی دامنیل آروادی ہمگوی نارواتا روانوائی دا لفظ دو ذکر کری دے نشتے گناہ پا خلکو چی ایمان دارا ویمان حل حرمت آمان کنیک بیانم کئی حلال مخری گناہ پا خیمان چو خری کلاچ زان بچ کئی ایمان و امنو ایمان کے بیچ عمل کہیں بیان کئی بیان ماں جان بچی آئندہ تمے پڑا و آئندہ و مغرم نکرن تو خامم نہ کولے بیابم نکرن بیا وزن ذاتی اخی کی بیان و اصل مقبول کر رکھ کی جان سے رخی کی کو بیان اللہ جو اس نے موصنان اس تعظیم شاعر اللہ نظر اللہ ذکی کی د قنای تعظیم وکئی د پات پونوم نظر وکئی یا ایمانવારો آزمای شي الله تعالی په سر سره ورکار اخری بار دیلا لجن تا کار وسا په لاس او غشیش تاسو غشبم په لګی نو آزمای شي ظاهره یالله تعالی کېږي دلاله کېږي یالله چې تعظیم د شعر الله کوي کنه کوي خدای پستون ګونی دیږي چې وار کده الله نه حیا کوي کنه شاعر اللہ تعظیم داوئی ای نظر کئی دا اللہ کنو چیزا معرفشتے آتا چیزا دیو گو پسیدے عنہ درالالالعب امیشا ایمان وارا موجد ایختار اچیئی تازو پیرام کئی تعظیم دا شاعر اللہ درقلائی در ذائیو تعظیم کئی درقلائی برتے آزو تیو واجغ کار تازونا قصدا نصداد در کار فمیس اللہ چیو واجب درنگرنا په سره وکي پدې ځوې څنګه تاسو نه کوم تر هوجل نه انسان د کوئی زور چرګ ورتا وسه هوجل نه په څورکا دا زړه راړ هغې د په پښکفي رسیدي به کا به تا یا کفاره دا کې اصل د انم اسکین نه ورو دے نو بایو فقیر لور کا او وسه هوجل نه لوسنه لور کا او یا برابر دے رو جے دین اصو فیدی جوری کی ندور فیدی رو جیو ساتا کیونسا کی انجام دا کلکار اپنی خودی اللہ پخواہجی سکری دی پخواہجی سکری جی الله آگنے آدھئی اصو اچراو کردی دید بجلق دنا آگی دینا کہ چاہ بی ذاتی دا من آدھا جدیوات بی ذاتی اوکرا ندکا اشن کے بیلو سی راری اپو دے بیئی جی او کندل ور تکیی او بول زیت نظر شید دوتون نمان حایده د دی بدلاف شید دقلائد زعیو عزتو کا دن اکان و خنک و نو خپا دب واخلا این موتا بد موایا زعیو تاجیمو کا اللہ غالب بدلافو سن کرد اروازی تاظر را تارد در عاب او خراس در عاب که نور سپکی مومی فائده را تاظر را از پارد آرام دی پتا صبح نه ستاسو ته سوچي آرام کې او ییږي د الله غاړه نه چې دا دمو پورت شي نشا الله بل ورزول دی الله کعبه کول دی جات پیدایي خپل کولا قیامل نار تر دې ایزته احترام کیږي الله مفرغ سرا احسان دی تر دې بي زچو نه الله په حق بازار نازلی دا نه چې جمعہ زتیا دای کیږي نه خلکو کې وفا رڼا شي ایا من الناس پایداري خلقلوه ابا دی وی فدا خانه کاویر حجوږي نمبر کو دباشي همایته ذات حاضر عامبر والا الا تدل تاليم سري چه پوجي کلا پيږي جبرديو کتا الله پر هي په جائے جزا پوهي چې زموږ رطوي زادو به زاين زو عزت کوه اپوجي الله څخه قضا بوله دے چا کی عزت یو کرا الله غفور نشتے پررسول باندے مگر رسول سرگن اللہ پیگی آو چی پٹوئی آو چیزای روی آو چی پٹوئی دری مسئلے ذکر شوی تاہی ما تو لیباد اول اتاہی ما تو اللہ سانیین آو نظر للہ تا دین شاہر اللہ سالسان اس رابیان ذکر کئی سرورمہ نظر لیغیر اللہ وان لبرابر پلیت و پاک اگر چی پسند لگیتا تا بروال پلیت پخند کئی یا کس وقت بار از دیگونه چراو دی نو خبیست داده غیرولانه داد نو یا دیگئی دادلانه اقلمان دو خان و خاش تشهی کامیاب یا ایوه اللغینا تعدید دید عدب مومنانه توقید عدب سمانه خروج د باسنا خروج د ریش دید علماء وید کوا مساله چی شوری نو دا غیت اقواز کوا نانا چی مساله چی شورو دا اتو هجید پلانه میرا سور رسید مسئله شیعه ورز اتوافق بل مسئله راده را دی باندې شیطان توجہ لري بل مسئله ورته غټ روان دي کی چې داغه مسئله تو هي چنه دیو جنګوام چې په افغانستان او په دې ملکي مذهب اگر چې اولاد دي لکه فرض دي ځکه چې غیر مقلد شروع کی ناغه مسئله پاتیشو هغه د اتل پاجړن پاتیاونو لا پاتیامو له لا مساله توحید ته نپاتشوه نو کوم مذابی انت یو بلکې ضروری دی سکه چې هم غاځان لبل مسئله په اړه کې هغه اصل مسئله ته نه پاتشي آیات د لړل کولو شی چې اصل مسئله ته توجه کوي او ایمان ورو ده په موضوع کې دا چې دونه کبهان کې شیتال تا د ری جواب نو بدبګنای بد ته تا نه کو باذ وتل فروج جواب فروج نه نه تداغه از زللات پوس نو کوي ترغه صدا ولې لري مسئله ته توجه وره که ته پوس کوي دا مسئله کو نا کل ج بیان پکې کوي نو تاسو بیانو چی استاد مسئله باسي عین نه ذل قران قران راځي یان داغه مسئله بیان کی نو بشک کوه هغه کي الله دې الله بونږه مهربان اته پوس کوي یعقوب په خاطر زنه دلایاني اصل مطلب ته وغه دای بل اسلام چې له چا خبره دي اسمان د سو په قانون کوونو بدام بیاو نه ځای نه چپوستو بیاو ګرځي د پریزر مونږ در دامنې کې تادی په اړ نه څراره اوس بیا محرماتونه سوز نه د غیر الله عربو دا قاعده چې کل یو غا مې چې بشو ده ډیر کول مغرب ویلې شي کړګم بهر شرکول ته او دریا ته به هرڅه کوي چې هغه موږ کې روان او نقاض بایلی سیری که آودده شده ناخیسو او سای با بند دل تا وی یه سری با پا زان بنده پلا حرام اکرا چه پا دی با داری ارواح کینی. نو سای با بنده با پا دی با بیسکنو سری چه کلا یو گره بلنگشو یا اوخا که اغیبا مادره را نصرو او که اغیبا مذکر را را نصرو خود ودا را خوره ولی کلا با راله دا مذکر سرا نویده دی رور جایز و نزام جایز دا یو معنی دا کن وسیله بلا وسیله دا معنی گی چه کلا و ظلبا لنگ شوا. او اتم یا اوم بے خیرارو نواب اعزاد کرا لیو کنون ولکا پدیئی کہ با مادا پیدا شوا وی دیم اغا پسیر اعزاد که گو سیلا مونگ اغا خر اعزاد که دار بابا کنون دے تاکا غصت مونگ مل که چه غا بے خلنگی چی کٹی کٹی کٹی را دیو وی د رو ما خود بابا را کٹی منچه لشودون اغا پری که نو قیمتی چی سلوی خروقوائی بی لس من جاروان توي د بابا ایسا زمو شکینو یو تلکبه الهوا ورغوی شیرت د اډې شودکی په دې چا نظر ده دل بهبان نکره ایسر جی لاغه بار چې هغه بار کو وره په چا نظر نه غوا بازار په سره وسیلا هغه ماده وا چې ذرو حکم به کو هغه آزاد نه دی مزه حام آسان چلحز اوثی باتی بلار بیشوئی ویرہ پدر جانا ذرنگا بیفریا خوشتا خدا ازا نیدی گردونی نظر لدے بعد دیو جن ادار سیزونا نا حرام دیتی اور چی تعلیمات لدے بعد دیں کہ انبیاء حلالی گی وہ قرآن پا نظر لدے بعد کراؤ رہے دے تا سوال دے خیر اللہ دا کرنے کوئی لیکن آنکسان کفر کرے اکثر نپئے گی دلیل دے مشکیر اسو دے کلا کې لري چې دا راشي الا ما انزل الله اوکه الله را لګي الله دا چې زنه حرام کوي نو راشي دا کتاب ته چې غوا حرام کوي نو اي دا چې من را چې په مشران مشران دا بنچري مشران دا حرام کوي دلیل دا مو شيک په شرک کې دی چې بس دا چالکا داولی پتا بندی دا نکوئی دی داولی تا صلور محق پکے نظر در حیر اللہ کے دا وقتاً نکوئی مدیسی دی صورت بقرکم دا تیرشیو پا شرک فیلی کے چکل دے نظر نیاز در حیر اللہ کی آدو توائے علکہ داولی داکار دیو قالو بلنا تبیو مال تینا اریابانا اولو کنا باهم لا یقلون شیئا ولا اهتدون کله چرشن کی پیری ردی کر چې دای څه وايي اومنې واینم او پلاګ نې کته چې دا کيو دین کې وځرا واي دې کافره موږ چې موږ درو په مشران اگر چې مشران دينه په پس انې راوندلې واه مؤمنانو ترغیب د فی تبلیغ ايمان و اره لازم دې پتاګبانی بچکو ارفضا کم ذاننه براد سب کلو ارفضا کم سماناوا اوج نئی اغا حسیان تو خورجون ارفضا کم سماناوا شارعی تاسخ پلمر گری نوالای کم ارفضا کم مانا لازم دی پتاسو بج کون لگ پلمر گرو تامجز اگو تقریب نئی چی رسولت آو تا آسو چه گمراشو غلی چتاب بیان کری چتاب بیانو که دی گمراشو نو تاکا نقصان نیشتی احتدا پا مانا بیان لا ازر داغ داغل گمرائی تا تا نقصان نشیرہ سو رہے چا بیان ہوتا ہو یا نقصان نشیرہ تو رہے تا اس کا گمرائی داغا چاہ چاہ چا گمرائی بیان کہوئی اللہ اتری واف اس کے زلدہ ٹولو نپو بگی پاشے بندے صورت لس حیثے ہو اول حیثے بیان ہو دا صلو دوئے میں ایسے کہ بیانو دو امور مسلحاؤ کیا حالت تصبتی سرے بکرہ کیجئے دوئے میں ایسے کہ بیانو دا آغا یہودو چدا اللہ احکام تسمس کرو مات کرو سلوئے میں ایسے کہ بیانو دا ظالم آغا سوست اچپردوئے میں ایسے نبی علیہ السلام نے تسلیوہ کہ پیغمبرہ خواکے گا ماں کے دی کے کتاب و مې سې کې پليتای مومنان ته او دې بیمنان لري شي اته مې سې کې د ali کتابو پلیتای نه مې سې کې ترتیب ته ترتیب او لسمه یې سې کې سورۃ بیا راو وسره او سره مسلې ذکر کړي سورۃ پنځه ختم شو دامه کې ته تمه ده د سورۃ مسائل سلوري افاده مفصل بیان کړه شباب ان شاء الله ان سورت ترمین زمان ده مومنانو حال فاته دا دا دغه ټولې ته سرغه وکړه نو څنګه راسی دیم تحریمات الله الله چې تم سجن حرام کړی دي نو هغه حرام غنځي دا حرام فسوق قصو موقتو غیر موقتو زماني او غیر زماني همیشو در نظر لیللہ درس او نظر لیللہ غلط دا صلو المسلے پینزا حیتونی کے ذکر جرے بیشپزا حیتونی کے امور مسلحال تثبت نوز کوئی تیخوای تاسک لکھی او غیر کے تشجیع و حضرہ بیدرین محیسوہ و بیان دارا قوم کے چا غیر اللہ احکام مات کرو ظبا با با اعلانت قایسه تل قلب تحریکات عربن را له چا ریدا نشی داغلوتی سستی کړه واه نثنتیګه دې تاور سیرا دغه مهسا په حوالہه سوست کی موسی علی السلام خو سوستي کړه نو تیونه فل ارشو داغه تاسو د خوای دي نبای نیتیون فل ار بشی کپی زما سزاد ظالم چاچو او دعا نو کلک قابی او سزاد سوس لگ قابی رسوس پاتشا نو قطب شا دانگی پا باغی بانده آسی بانده رحم و نکن لاس حق بے پر ایسا پا قبائح داری کتاو کیوا او نبی علیہ السلام لا تصدی و مومنانو تا تیدا دور پلک تی چلی دعا کرنو کو وم ایسا مؤمنانو ته تحديد ته دور خپلې ته ځان ځای خبرسته نوولل نو مؤمنانو ځانته ور ساتي دموې چې موږ کم شو الله موندل خپلایي احساس موندل کی اته و ایسدہ پرېتري د کتابه وا په اته اچلو شي انو مېسا ته تغييب الی تبييح نبی رسولان ته مرات نه ظلم مینان على سما انسان د صورت ا مقصد بیا شوو کو ته ایمات له عبادت نه ته تعلیمات الله او کو نظر لګیان له عبادت یې څه دي رانه دا اچنه ته مدي خپل راتوی کې سنکه دوه پرشاوي یو دا چې برسو کو سان شي رسولي نو سره یې قسم کړو باجافي دله قسم خورونکي مطلب دا ای سزه پر خبره کې درو جنې ما نذیرې ما ته نقصان راکې له قسم کې مشکیږي دله ځان قسم راکړه فلاني گلبار کې قسم وخرا نو دا ای ترې دله کيښته چې کله ستاو لېږو ماعملی وي نه پ아이ږي ګوره قسم به وکړای وای بلله به قسم وکړای وره نکه چې بل قسم په غیر اللعو ارگئی یا اقبل قسم پا بل چاکے نتا شرخ تصرف اکو تا دا کی دو ساعتنا دا قسم مطلب قدائی که زب پا دی خبر کې درو جنم چې پچا قسم خرم نغلی ماتا نقصان راکی ندا آیا تونے صرف دی آرہ چې لین دینکی گوارا قسم په خدای اپنی اسی نکه بل چاکے راگر بابا کون راگر بابا دا د دے امتزمین دا شرخ تص دارې دې د زموږه کلی شارې اسلام ذکر کو چتاڅ کې اوسه بندوي د بندیان د وجه نه نو دا پته نشته اسلام وای ما ته علم غیب نشته نو نور کوم کو جایې نو تاسو ته تعلیمات له باقې یا نظر له باقې دا غو پته نشته دا ځا شرکره دته زیات ذکر کرا متصریف ندير ولې دا تاسو روح صاحب دوی چې کمن ډېر غوته ورنره بابا نو کله چې تاسو مراکی دا غیب په نم نظر له کوي غیب عالم غیب له تاسو په حال کوه دي نو نظر له کوي ایمان والے لازم دي په تاسو دی ایمان والے غوايده قبل تاسو کې کله چې حاضر شو تاسو سمات وخت ورشي ات کې اذا حضره کو کول شاہدت به علیکم هی نو شه دی پکاره پر الموت امانه دا سو چې کله مرغاشی او تاسو یې سفر کی دا د غیر ملت والا شهادت ال مزری کی ضرورت دی چې ضرورت نه د غیر دین والا شهادت بنره وایي ایمان والے گواہی را پمن ساز کې حاضر شاو تاسو علامات تم وختو چې کی شاعت به کوي د کلمې سارتارتاسونه یا دوتنو بغیر د دین سارتاسونه ان انتم شرطه کچې تاسو سفر په دنیا کې کو او تاسو سره د خلین ان انتم قرطون زلال و شاعت اخران د اخران من غیرکم فرواي کہ قرآن کے کل حضب کی گئی اِذَا اَتَانَ مَا اِرْقَاءَ حَلِيلٌ عَلَى مَا اِرْقَاءَ اِذَا اَتَانَ مَا اِرْقَاءَ ذَلِيلٌ عَلَى مَا اِرْقَاءَ کل اچھیں کلام کے باقی و کلام بھی جاگر دلالت کی فر محضوب آجن و کلام حضب کی گئی نمانا داشا اِنْ اَنْتُمْ ذَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَآخَلَانِ مِنْ که تاسو سفر پر مکر کو این انتم ذرقتم فی الار فعصاب اکم مصیبت الموت فشعادت بیلوکم که تاسو سفر دنیا کې کو اپا تاسو مرد آره نو لازمی چه دوتان شعادتو کی که چه استاسو دین او که دوتان استاسو دین ننی نو بغیر دین اقبلنا نور دینوالا دی دوتان گوان نسی ان انتون در اپنون فلال کتاسا و اصابت کم مصیبت الموت فشعادتو بینکم او اخران من غیرکم کتاس و سفر دنیا کی قوت او رتی رو تاسا مار گئ انو شہدت دو تنو لے این اصابت کم مصیبت الموت فشعادتو بینکم اسعابت کئی دوارو را پستموزنا پستموزنا ان پجا جمع که دارچه پر در رو برایشی جدا رو قوامی اٹول خلق بڑا بانی بدوائی دارنگی کلک کلک حدیث که نبی علیہ السلام دپار در ترحیب جمع ذکر کی لکب حدیر کرا دی من حلفا بعد صلاحات العصر دارنگی کلک صلاحات عصر را پس قسمنا جائز منا لے اولوکی جائز دی یعنی گنا که چیوکا داری زارم دے عزدی حدیث مطلب داری چی گنات وقت یو گناه لئے چه سره زان تا کئی ایو گناه لئے چه اغا جمع کی کئی نو چه کم زان تا گناه کئی اغا دور مجرم دلکس سور چه اغا سره مجرم کی گناه کئی جانور کے مالی کلیلی چه معلن مستجد برابر یو پا كئ. گناه کئی گناه کئی ایو زان تا نو زان تا گناه خبیش الله وترحمو کی لیکن چې غنه چې میراث کې هرکو کلي د چتک دعاو کې او بیا دایي او مدبون د برابر خلکو له دعاو څخه راشي خاطی مولا له راشي کېنی راشي کېنی او مدعو رابل له شي دینو دی برابر د قران د جمع رد کوي ځکه چې یو سبب د عزت سره دا نه لري دی اغه انفراد کې نه منندې پڑا دیولوی جرم دی تا حبیثونم اما اسار بکی گوار را پستمو دمازگر نو قسم بکری دوار گوان پخوای جستاس و شکر آگے گوان براوری چتو گواری چی دمونگا پلانیم دیو نو آغا سورا مال پر پر پدر آتالی سورا در کری کلچ اغام نو تالی آغا سورا هنر تبتم وچر شکو کتاسو دائی پا پیان اوائی باغی دوارا اگر زوان بوئی ویفول آنے اوائی باغ دوارا نوخو خو مون پا قسم زرا دا دنیا لگا اگرچه دامال مون تره نزده ولو کانا را قربانا مراد مانا مارا آسه مون قسم رشتیہ پرو اللہ لشتری بی سمنن دیز امیر قسم تره انا ظن قسم ذرا دا دنیا رجا سوما نہ قسم خو او دروغ ول <سؤال> کغه په دې خپل ضرورت پم وای دی لا نستری بی نقخم پر قسم ذرا دا دنیا رجا ولو کان ذا قربہ اگر کی زمون بیان په خورو دے په کلو کی نومبر دېشته عوام جزما ذات توہ پا دې شوی زاقور با اقبل مال اگر کرا قسم زما پخوری اون با درشتی آوا تو زما پل غلا کری نزو اشتی آوا نزو مال دورا دا اللہ من با یونکو نایدار که من قواه پتا که ننگو مجیمان شو من قسم پخلای فرو دے قسم کی من درشتی آوا این من لحاظ اقبل نکل اگر کرا بینا من دا منگا پخوری موږ نه کولې لحاظ کوم غریشتیا وای من نه اگر جمال قوم دي موږ پر دې قسم کې شیا وای موږ جما لحاظ نه شو ختم شو او فائنو سره ځانته کې اتلاو کې شو او سره چاوې ورسانو تا او سره اتلاو کې کا چاو ورسانو ته چیرته دی هو تا کوي چې ساسو خپل پر 1500 روپیا کې خو اغه په پخوی دی لري اغه زه په پخوی دی پاینو سره کله اوخه پاست قسم دې زه وته نه الا ان خبر باندې چې دې دوه ګونو اس حقا اسمن او کو ګنا ثابتیک پزاند ګنا اس ثابت سے پدې ګنا پس ګنا ثابت سے پځې ګුණه ثابت شې چې دی درووي استحقاقه ثابت جوار ګුණه دل ثابت تو دوارو په دان ګුණه چې دئ خبره درووي فاینو سراط ته اتلاف کې شوار سانتا پځې روانه باندې چې دی دوار ګونه ثابت په دان ګුණه سمانا دئ چې کوم شاهدت وکړ کوم بیان یې کوم د اوځو چرکی پاخرا نی د دوغوان نور او په ځیږي پزای دې وروڼو ګانو کې نور د دوغوان پزای دې موږي ادا د دوغوان وسوږي دا حل کوي چې لاګلې لري تاوان ته حق علیه ثابت کړي دې خلکو په وارسانو ثابت کړي دې وارسانو وروڼو ګانو دا کرت اولیانم دے اولانم دے اولان کو پدید بار سر دے تیر ای گوائی کردیا دیروبنو گوانو پدید خلق کو جرم ثابت کردیا تاوان ثابت کردیا اولیان بصفت من اللذی نشید در طرف دا آئی خلقونات تیر اگل پدید جرم همال اولیان دی لایت دی اولیان صفت بشید خبر بر انتظام حضور کسید نور دا گوان بودری که دا نور گوان برش سوکی دا آغی خلکون را بیجی پچای تاوان را خدره چه چا بانده دا گوان راسته ده یعنی ما داگه درکی دا دا گوان را تای ساد پیسه سوگی نو داگه داگه درخنو دیه اومن لولایان او داگه وارسان لایه تلید شادتا نو قسم بپلی داگه وارسان پخلای چه گوائی دا منگا رشتی آگه گوائی داینا نون قسم پ پځې باندې چې دای ګوې درووهه موږشته وي دا نور دوتنه دوارسان نه بوديږي چې دا دوتنه چې زمونږه مړی سره وو دې د درووهه او مون په قسم خو چې زمونږه مړی زر روپې په فوجي فآخرانه نور دو به دا خلک نه چې د لایق تیر غوې همال اولیان یادې دې دېړي مړی تا یا عمل اولان چاغلو دئ رمنه ذکر شیری اولان په دې بار سره چې کلام کړ به ذکر شیری لواله او اولیان لایق دي د گواهه اولیان نجی دي مرتا دئ به قسم پخوایې چې زمون گواہی دي شته را اې ترا غارا دې چې دئ خو مدالهم مدایانو اما دایل قسم نشتے قسم کو مداعلے مداعلے دادے نظر کا دعوه عرستان مدایان دی. دیگی چه زمون دا دعوه دا چه زمون مڈی زر رو پی خویدی او داوا کئی پا, پا دو تن چه مڈی سرم نو پا آغای دعوه کئی چه باید تا زمون مڈی زر رو پی خویدی تاملہ پیندساورا کئی نو دای مدایان دی اما دایل قسم نشتے جوابدار دي په دیوکه دي مدارم غردي ده کله چې غوان گواہی وکړه چې د ایموري په دې صورت پای پاتې نه او انکار کوي چې موږ نه مونږه دې په دې صورت د دېوکه منکرین شو مدارم غردي ده نو چې منکرین شو علماء موږ زين دې قسم شه من نه دره اگر اصل قاعده هانچی سره خدای له قسم نشته زه کوي مدایانو مدایانو په اور صورت کې پګوان راځو را، نو پګواني دا وکړ چې تاسو زموږ میراث خوي او هغه مال پیخره لري نو هغه ته ټیک مال پیخره کوي په پینځه څواغ دای پینځه څواغ واستیک نو چا څه داوي چې هغه غوړه ما ضربه خړاو نو دای قاضي څنګه راځه او قاضي ته نه منو موږ چا په پینځه څواغ پیخري هغه موږ په پینځه څواغ اچو موږ دا نه منو په پینځه نو طالب وای تاسو سماني منجامانو چې زر نو دوی هغه من منکرین شو امو د عالمو غزيرا روزه کا وقته سمته ما راځه داوا وای ته مانی بالله قسم بالريق غال چې غوای زمنګاس اشاره د غوای د رونو نه امو زه ته کو مو بېو جوه کې دې چې انکي اصل کلام کو چلول نشو دې چې قسمه پوکړه راځي مې چې یو مسله والا دو نو قران 11 سلوكه ظالتا دا طريقا خليف را چې راڅرګيږي او ان په غواي خراب په پرې تل کې اې ییګ با چې واپس باندې کې شي ان تو رد دا چې رڅ شي قسم وي پس پسې قسم دې نور غوانو دارون بلی غوان با یریږي ته مونږ درو کوی نو نور غوان برابر شي زمو قسم برات کې من بزوجن صالحي نو الله دا ته ټول ښه ذارکہ دا طریقہ قریبہ دا چرا طلبہ کے گوان پہ گوائے سرا پہ کھولی طریقے پہ وجہ طریقہ دشارت طریقہ دشارت کے صحیح بیان دے او یقافون بلکہ یری کی بلکہ او پہ مانا یا اول ترفی جرد بلکہ شیر قسم دے دی پس قسمون دنورنا انویرگی دا اللہ ناومنی اللہ توفیق نورتے فاسکین تا قتم شکلام حاصل لکلام داو چکه لا تاسو چې هوته مرید په سفر انور سوتنی نو نور دوته نه روان به وي څه به دې مرشوم ازماز امر ارسان ته ورسی ما غي براسي زو قالی مکه په قسم سره وای چې مونږ د دې گواہی کوي چې عربینو سوپاتی کله یې غري قسم وک ورسان تښکراره چې دې دروازه د ورو کوې نو دوارسان نه به دوته نه پاسي کای چې تبوی چې مونږ ته پورا حق نه راځای شه مو ته زم حق لینګړا کړی نو قاضي به دا اعلان لاوړي چې تاسو داوا کوي چې موږ پوره ها کارته نه وي او آو آو دهنه با تاسو به موږ نه من چې موږ پوره ها کارته نو قاضي به وایي ته خره قسم وکړئ په دې ثور کې چې موږ تعاليم در زده دل امنکري به دوی یو جن دل قسم دي حاصل لايته دا حاصل دراو ته قسم په غير الله مخري د غير الله ثابتي دي دا مشیقی ندا تکی کرا خبرید گی را تا لویدان کول لگر بابا کول دا پیستناع در پختون کی قسم دے یعنی اخر قسم ببابا کتی در او نوام اس کیا وام پا قسم سره سرے کافل کی حدیث را دی من حلفا بغیر اللہ فقداشا کا چاہتے قسم دا لانتی واپا بل جانو کول ندے مشیق شک گولی طریقہ قریبا را چرا تلل بکرین حالیو په گواه زرا پخیتری که ایره گبا چو رد بکریجی قسم زدی پست قسمونو نا دا طریقہ چیز آقا مڑی سختی موجودو چی آقای تا دا طریقہ معلومی کمون دروگوی نو موارسان با قسمو کلی زمون قسم برد کی دا غم باور سرائی نو دا دی غم دوجین آقای بکورا بیان که دا دیتہ کلیبره 38 کې د غټه تنا پر دای سره خپلې ته کې اېریږي با چې زذب کېږي قسم زده پس واسه قسم به ورسره نه نه ویریږي د الله نه ویریږي الله توفیق نور کې فاجکین آیت ما قبر سره سم مناسبه ما قبل آیتونه کې ذکر شو چې تاجین د الله او کې د غیر الله مو نه داوا په ذکر کرا دغه پاره چې که ستاسو تاواني هم به قسم بغیر د الله په ورته نه کوي نو که قسم بغیر د الله نه چې ورته وخوا وروه تاسو نو که تا دا یو اترایي د سبې تاواني نو همبته تاوان برداشتې او قسم په خیر الله بنې ولی چې په خیر الله قسم مو چې نه تعالی ته تعظیم او تعالی دا نو دغه پاره چکره کوان زایدی دو متشخص مکی معنی دار دیو اجی تی اجی من حلفا بغیر الله بقضیشسان امان حلفا بغیر الله تقول لا اله الا الله داجل ذی ذلثان کی مامالاتی قسم سیوب لو کوئی بوخره ہوتی دانه کی بوخره قسم وای خون فدلو زل قول نذق کوئی دلو زل قول اج وینا نه و جمعه ته قسم کوم او بابا د لبال کې نوښتوم نو ته راوي ده بابا د لبال کې نوکر نو ته دامو ته چې بابا د لبال ته بوله دا او تاسو باندې نه دادو جمعه ته ولا قسم ورکه ائیډیټ جسټ سٹارټ اور وان دی زکه د بابا د لبال کې هر قسم نو چې جمعه ورته شي دایات مې تر دې دایې کوم معاملات او چیز چې دا وان غاجي نو دا شي وګوره خسم په غیر نام په کوم او دې ملي کې جديس راضي ده یو دې دا دې قسم په غیر داور کو هغه نتیارې ده ورکو نه ینه اراده خو قسادی کو کومر منځه چې قسم بوله دلامه او دا دې کده د لوی ځان قرباني تعالی مال درکې وینه قسم کوم به خوان د قسم نه